Pista 25. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 2, pagina 284. Zeii cretani erau adorați în general sub cerul liber, pe culm de munți, lângă izoare, în fața unor arbori considerați sacri și adeseori în grote sanctuare. Actelor de cult le era destinat și altarul aflat într-o curte, în casă sau într-o capelă, una din încăperile palatului. Altarul era fie zidit, fie portativ și pe el erau aduse ofrandele. Uneori avea forma unei simple mese de lemn cu patru coloane în jurul unui picior central. Pe lângă grotele sanctuare, cretanii aveau și adevărate construcții destinate cultului, temple, edificii, complexe cu una sau mai multe încăperi, ca cele de la Gurnia, Ciondros, Malia, etc. Adeseori, templele erau situate pe vârful unui munte sau al unei coline, în care caz, templele erau și locuri de pelerinaj. Aici veneau cretanii spre a invoca cuvântarea zeilor, a le cere ajutorul sau a le mulțumi. La aceste temple se aduceau ofrande votive, vase cu mâncare și băutură, statuete umane sau figurine de animale care substituiau simbolic animalele de sacrificat. Variate și complexe erau riturile și ceremoniile religioase. Jocurile acrobatice cu tauri erau legate, probabil, și de anumite rituri ale fertilității. De asemenea, datul în lagă, act ceremonial la care luau parte și femeile care, și la alte popoare mediteraneene antice, era legat de un rit al fertilității. Pugilatul și lupta făceau parte, poate, din seria de ceremonii de inițiere. În fine, procesiunile religioase, solemne și dansurile rituale completau variatele ceremonii religioase cretane, în care, pentru a provoca o stare de excitație extatică, se pare că erau folosite ca drog și semințele de mac. Fiecare clasă socială și fiecare profesiune își avea divinitățile ei și formele de cult proprii. Funcțiile cultice erau prezidate de preotese și secundar de preoți. Actele rituale erau purificarea, adorația, stropirea cu apă, libația și tămâierea. În semn de mulțumire se ofereau zeului tot felul de obiecte. Ceremonia era însoțită de muzică, sacră, vocală sau instrumentală, de dansuri sau de procesiuni solemne. Ritul esențial era sacrificiul sângeros de animale, viței, capre, cerbi și tauri. În ocazii cu totul excepționale erau jertfiți trei, șase și chiar nouă tauri. Adeseori însă, aceste jertfe erau oferite în simulacre, statuite de argilă, de bronz sau de argint. Sacrificii umane în Creta nu s-au practicat niciodată. Cretanii credeau, desigur, într-o lume de dincolo, care însă, spre deosebire de infernul grecilor, era concepută ca o lume plină de frumuse și de bucurii. Religia cretanilor era o religie optimistă. Moartea îi preocupa mai, mult mai puțin decât viața, spre deosebire de egipteni. Aduceau defunctului onorurile funebre cuvenite spre anul nu lăsa să tulbure ca spirit rău pe cei vii. La început, morții erau înmormântați. Cretanii n-au practicat decât foarte rar și târziu incinerarea în interiorul casei. alături de case sau dar începând din prima jumătate a milenului al treilea și până la sfârșitul secolului al XV-lea înaintea erei noastre, morții unui clan erau înmormântați în, la un loc în morminte colective. S-au descoperit câteva sute de asemenea morminte construite circular și acoperite cu o falsă cupolă, morminte mari cu diametrul interior ajungând până la 10 metri, construcții prin care se manifestă o tendință spre monumentar. Creta a cunoscut și sarcofagul cu de argilă. Pentru a-și putea continua viața de dincolo, de funcțiilor li se atârna la gât sigilul personal și li se punea alături hrană, băuturi, veșminte de in, bijuterii, vase, un opaiț, un vas pentru încălzit cu jăratic și chiar statuiete care le reprezentau pe soțiile lor. Și cum erau convinși că sufletul urma să facă un drum lung peste mări spre Soarea Pune până în insula fericiților, i se mai punea de lui mormânt și o barcă. I se ținea panegiricul, jelitoarele îl boceau, după care urma prânzul funerar, însoțit de libațiuni și fum de tămâie. Caracteristice pentru cultura cretană erau și cultele și practicile inițiatice. De fapt, ritualul inițierii nu avea numai un caracter religios de purificare și adorație, ci și un sens instructiv-educativ. Inițierea avea sensul de renaștere, de începerea unei noi vieți. Tinerii de ambele sexe erau grupați în colegii inițiatice, după regiuni și după ocupațiile pe care urmau să le îmbrățișeze. Pe lângă regulile și secretele respectivei ocupații sau meserii cu acest prilej, tinerii erau deprinși și cu o viață aspră de privațiuni. În adâncul întunecos al peșterilor inițiatice în care li se creau o ambianță de mister și de groasă, ei se obișnuiau să-și stăpânească frica. Tot mai multe acreditată este ipoteza că legendarul labirint era de fapt o asemenea grotă inițiatică cu numeroase galerii. La unele din aceste grote rezervate ceremoniilor religioase, se aduna la anumite sărbători și populația din împrejurimi venită în pelerinaj pentru a invoca ajutorul zeilor și aducându-le ofrande de tot felul, de la ulcioare cu vin până la bijuterii sau statuete votive de bronz. NOTĂ În unele părți ale Greciei, caracterul sacru al grotelor s-a păstrat până în zilele noastre. Citez. Numeroase caverne sunt dedicate simților și peste 100 de capele sunt instalate în grote. Închei citatul. Mircea Eliade. Închei nota. Ceremonia se încheia cu un prânz, cu cântece și dansuri. Alte peșteri primeau în permanență vizita bolnavilor sau a femeilor gravide. La asemenea sanctuare, unele pe câmp, pe creste de munți, în păduri, etc., oamenii se adunau la sărbătoarea semănatului, a secerișului, a culesului viilor sau măslinilor, a plecării sau reîntoarcerii turmelor, căci păstorii cretani practicau transhumanța. Jocuri și spectacole Documentele arheologice și literare arată că cretanii erau iubitori de viață, de natură, de artă, de petreceri, de jocuri, de spectacole. Femeile reprezentate în fresce sunt grațioase și cochete, delicate și surzătoare, vesele și pline de temperament, fără a părea frivole, îmbrăcate și coafate, surprinzător de modern. Bărbații sunt reprezentați cu bustul gol, părul lung, căsându le pe spate ca femeile, cu un fel de scurtă fustă multicoloră, cu sigilul personal la gât și la ocazii festive împodobiți cu coliere, cercei, inele și brățări la antebrați, la încheietura mâinii și la cresnă. Un loc important îl deținau în viața cretanilor exercițiile fizice de forță, curaj și îndemânare organizate în concursuri la care luau parte și fetele. Întrecerile constau în alergări, probabil și lupte și un joc foarte popular, fugilatul. Nota 1 Boxerii erau împărțiți pe categorii, cei din categoria gra cu mănuși căptușite, lungi până în coate și cu capul apărat de o cască, în timp ce... Cei din categoria ușoară n-aveau nici mănuși și nici cască, iar când luptau, puteau să dea lovituri și de picior. Închei nota. Mai popular și practicat de-a lungul a 1500 de ani în Creta și în insulele învecinate era spectaculosul joc cu taurul. Era un periculos exercițiu gimnastic și acrobatic de o extremă abilitate, sângerece și agilitate. Omul, bărbatul, dar și femeile, apuca coarnele taurului înfuriat care, ridicând capul, îl arunca în aer. Omul cădea în mâini pe spinarea taurului. O clipă și după un salt mortal, gimnastul acrobat cădea în spatele taurului, în picioare. E posibil ca la originea acest joc primejdios să fi fost un spectacol ritual celebrat cu ocazia urgării pe trona a unui rege când luptătorii contra Taurului erau sclavi condamnați la moarte sigură. Mai probabil însă este că acest joc preceda ritualul sacrificiului Taurului la marile sărbători. În viața culturală a cretanilor, dansul și muzica aveau un rol deosebit asociat fiind în special ceremoniilor religioase. Instrumentele folosite erau scoica, cimbalul, tuba, sistra egiptană, ritmând cântul coriștilor sau evoluția dansatorilor. Și în primul rând, cele două instrumente tipic cretane, preluate apoi de la ei de greci, flautul dublu și lira. Nota 2 Primul tub al flautului era pentru sunetele acute, celălalt pentru cele joase, în total 14 sunete. Din lira cretană, cu 3 sau 4 corzi, a derivat lira clasică, a grecilor cu 7 corzi. Încă e nota. Dar creația artistică cea mai originală a culturii cretane a fost teatrul. Lângă Palatul Regal din Faistos exista poate chiar către anul 2000, înainte ei noastre, un teatru de curte cu 10 trepte, bănci de piatră și lungi de 25 de metri fiecare. Un teatru cu o capacitate de 500 de locuri. Pe suprafața din fața scenei, papată cu lespes de piatră, se desfășurau procesiunile ce precedau spectacolele muzicale și coregrafice. În alt teatru de curte se afla alături de Palatul din Knossos. Și acesta avea băncile de piatră, dar într-un alt mod vispuse și tot cu o capacitate de 500 de locuri. Nici grandioasa civilizație egipteană n-a cunoscut asemenea construcții. Grecii înșiși vor avea teatre de piatră abia cu 12 sau 14 secole mai târziu. Locuințele Cretanii s-au remarcat și ca buni constructor. Insula era numită de Homer, țara cu o de orașe, dintre care, cum am spus, au fost descoperite până acum 93. În realitate, orașele cretane erau niște centre mai populate, fără un stil omogen și construite fără niciun plan urbanistic. Dar erau centre bine întreținute, curate, cu străzi înguste însă pavate, având în mijloc un trotuar îngust. Străzile aveau șanțuri de scurgere acoperite, uneori chiar o canalizare subterană prin țevi de teracotă îmbucate. În, în orașul Gurnia erau și străzi asfaltate. Apa era adusă prin conductă și depozitată în cisterne. Până în mijlocul mileniului I, înaintea erei noastre, orașele cretane au fost poate unicele orașe cunoscute din Europa. Casele de piatră, de cărămidă uscată la soare sau arsă aveau pereții exteriori și interni întăriți cu bârne de lemn, așezate fie transversal, fie în lungime, fie în lățime, fapt care totodată asigura edificiului și o maximă elasticitate. Pereții erau tencuiți cu un fel de gips argilos sau cu un stuc pictat. Acoperișul era plat, încăperile nava o ferestre spre stradă, lumina o prima din curtea interioară care era pavată cu lespes de piatră. Lemnăria ușilor și ferestrelor era vizibilă, iar capetele grinzilor de susținere a tavanului și a acoperișului apăreau în afara zidului. Casele, suntem deci în mileniul al doilea, înaintea erei noastre, aveau unul sau două etaje, iar balatele chiar trei. Casele și palatele aveau scări interioare, terase și verante. Unele case, în special în primele timpuri, erau locuite de mai multe familii, purtând avea 22, 26 și chiar până la 50 de încăperi. Aveau și bucătărie și cămări de alimente. Nu lipsa nici baia, nici closetul. Pentru susținerea acoperișului, unele case mai înalte, mai ales palatele, foloseau și stâlpi de piatră, dar mai cu seamă coloane de lemn de echiparos pictat în culori vii. Coloanele aveau formă tronconică alungită cu partea mai groasă sus, susținând pe o pernă plafonul. Partea inferioară, mai subțire, se sprijina pe un postament de piatră, pe o plintă policromă. Constructorii cretani nu întrebuințau mortarul. În încăperea principală și adeseori unica a casei, cunoscutul Megaron Cretan, preluat apoi de greci, era o sală dreptunghiulară pardosită, deschisă pe una din laturile ei mici spre pridvorul cu două colane de len. După opinia aproape generală a cercetărilor, planul acestui Megaron, creația cretană, ar sta la originea templului clasic grec. Casele nu aveau o vatră stabilă, bucătăria fiind afară, iar clima caldă a insulei făcând deprisos încălzitul casei. Elementul cel mai original al arhitecturii cretane sunt curțile interioare mici, care servau numai ca surse de iluminat a interiorului. Cretanii sunt cei dintre ei care au folosit lumina ca pe un element arhitectonic. Caracteristica generală însă cea mai frapantă, spre deosebire de, de pildă de greci, este prea puțina atenția, dacă nu chiar o indiferență totală acordată proporțiilor și simetriei. Intrarea nu era plasată central, ci într-un colț al clădirii. Fațadele n-ava un plan rectilinear, iar nișele, logile și balcoanele erau dispuse cu o absolută libertate. Arhitectura cretană nu se remarcă nici printr-o concepție grandioasă de ansamblu, nici printr-o armonioasă distribuție a volumelor, nici printr-o decorație exterioară, ci doar prin preocuparea de a răspunde exclusiv unor necesități practice. Dar lipsa de ordine în care sunt alăturate clădirile sau în care sunt plasate în este doar aparentă. Aglomerația de edificii în loc de un singur corp care constituie un palat cretan nu este deloc lipsită de un oarecare plan. Se urmărea însă obținerea nu a unității armonioase a ansamblului, ci la maximum posibil a condițiilor de funcționalitate și de confort. O iluminație suficientă, o ventilație bună, o instalație hidraulică impecabilă, o împărțire cât mai practică a încăperilor și o organizare perfectă a comunicării între ele prin coridoare, vestibule și scări interioare. În plus suprapunerea elegantă a teraselor, deschiderea spre peisaje pitorești, succesiunea coloanelor colorate sau somptuase decorați interioare, completau valențele artistice ale acestei arhitecturi. Palatele. Aceste caracteristici arhitectonice sunt ilustrate de palatele cretane, în același timp rezidențe princiare, antrepozite, sanctuare, centre administrative și meșteșugărești. Cel mai impunător era faimosul palat din Knossos, în jurul căruia se întindea un mare oraș, un edificiu care egala cele mai mărețe palate din Mesopotamia sau în Egipt și sub unele aspecte de confort, mai ales chiar le întrecea. Palatul se ridica pe panta unei coline. Aripa în care erau apartamentul regal avea patru etaje. Una din intrările principale, rezervată suveranului și oaspeților, apărea la capătul unui drum întrepte, lat de 5 metri și lung de 80 de metri, umbrit de un portic. Drumul trecea pe un pod construit pe nouă arcuri impunătoare. Cel mai mare avea deschizătura de 8 metri. La jumătatea drumului era un pavilion de primire pentru oaspeți cu mai multe încăperi, cu rezervoare mari de apă, cu bazine și băi, cu căzi de teracotă și cu instalații de încălzire a apei. Alături de pavilion, un mic rezervor de apă săpat în stângă. Totul era prevăzut cu un confort necunoscut în nicio altă țară a epocii, un confort care va reapare numai mult mai târziu în vilele romane. Prin partea principală, largă de 12 metri, se intra într-un vestibul pavimentat cu pleci de șist verde. Aici era plasat și celebrul basorelief de stuc pictat, reprezentând în dimensiuni mai mici decât naturale pe cei trei gimnaști acrobați în jocul cu taurul. Un coridor lung de 35 metri și larg de 3,50 metri, ai cărui pereți erau decorați cu marea frescă a cortegiului purtătorilor de ofrande, redați în mărime naturală, ducea la o scară ce urca la primul etaj, între doi pereți de asemenea decorați cu fresce. La etaj se aflau sălile Consiliului, dar aici o altă scară cobora în curtea dreptunghiulară de aproximativ 60 de metri pe 30 de metri, înconjurată de mai multe clădiri cu diferite destinații, care se crede că avea două sau trei etaje. Printre acestea erau și 18 magazine în care se păstrau și, în chiupuri înalte de aproape 2 metri, proviziile de grâu, vin și undele. O anticameră spațioasă de dea în sala de recepție cu un tron de piatră și bănci tot de piatră de-a lungul pereților. Apoi zona sacră, destinată fie băilor rituale, fie întreținerii șerpilor sacri. Una din camerele rezervate culturii a cura dublă, Labris. Labris se scrie L-A-B-R-Y-S într un colț al curții, Oscar urca la cel puțin două etaje și cobora la două etaje aflate sub nivelul curții. Printre alte sel fastoase era și sala coloanelor sau sala tronului de 8 pe 6 metri, precum și apartamentele personale ale regelui. Totul era bogat ornamentat cu fresce sau cu stucuri pictate. Palatul era dotat și cu instalații sanitare nemai întâlnite în lumea antică. Țef de teracotă încastrate în perete, closet cu apă și scaun de lemn, un sistem de scurgere a apei de ploaie prin conducte subterane zidite, largi de 38 și înalte de 78 centimetri, un sistem de drenare care va reapare abia peste mai bine de un mileniu și jumătate. Într-o altă aripă a palatului se aflau depozitul arhivelor, localul scribilor, atelierele meșteșugarilor și magazii de provizii. Complexul de clădiri era iluminat prin numeroasele curți interioare, numite puțuri de lumină și legate între ele de tot atât de numeroase culoare și scări de serviciu. În afara palatului, care se pare că a servit ca model pentru palatele din Faistos, Malia și Zacros, se întindeau spațioasele esplanade, pavate cu lespeți de piatră. În apropiere, teatrul cu bănci de piatră, un palat de dimensiuni mai mici, precum și o vilă a suveranului. Notă Cu o sală mare, cu două rânduri de coloane, considerată de levec, citesc, aproape prototipul bazilicilor grecești și romane, închei citatul. În fine, o misterioasă și uriașă încăpere subterană săpată în stâncă, acoperită cu o falsă boltă, având diametrul de 8,50 metri și înălțimea de 16 metri. Datând din prima fază de construcție a palatului, circa 2.900 înaintea erei noastre, încăperea era probabil destinată cultului șerpilor sacri privind planul palatului din Cnosos în ansamblul său, s-ar putea nota aceeași lipsă totală de omogenitate arhitectonică. Clădirile erau grupate în mod fantezist, nu cu totul întâmplător, dar ne ținând seama decât de cerințe practice. Faptul însă că gruparea clădirilor s-a făcut în jurul unei curți centrale rectangulare conferă ansamblului o evidentă monumentalitate. Pe de altă parte, aparenta dezordine a planului, lipsa de omogenitate și simetrie care totuși dau o agreabilă impresie de libertate, de fantezie, de teatral și de pitoresc, sunt compensate de respectarea celorlalte condiții de ordin practic, funcționalitate, confort, modernitate. Artele plastice S-a subliniat că, spre deosebire de sumerieni, de asiro-babilonieni, de egipteni sau de peștea căror artă monumentală urmărea să glorifice și să eternizeze memoria suveranilor, arta cretană nu era o artă regală și nici nu tindea spre monumentalitate. Arta se extindea și devenea accesibilă la toate nivelele sociale, se adresa în principiul tuturor, simțul artistic părea a fi înnăscut aici, în Creta. Artistul cretan crea cu o uimitoare libertate, fără a fi constrâns de canoane sau de tradiție, cu o rară spontaneitate și prospețime a observației, cu un simț viu al naturii, cu o deschidere firească spre aspectele vieții cotidiene, cu o uimitoare capacitate de a reda mișcarea, cu o siguranță de plină a desenului și cu un rafinat simț al culorii. Influențele asiei mici lipsesc aproape totale în Creta. În schimb, influențele egiptene se resimt în ceramică, în folosirea sigiliilor, a unor motive religioase sau în convenția de a reprezenta oamenii și animalele de obicei din profil, sau de a-i picta pe bărbați cu pielea roșcată și pe femei cu pielea albă. Dar în timp ce artiștii egipteni căutau expresia autentică a vieții în forme stabile, imuabile, predilecția artiștilor cretani mergea din către tot ceea ce e nestatornic, trecător și schimbător în viață. Aceasta explică de ce preferau reflexele de lumină formelor precis conturate, liniile curbe, sinuoase, celor drepte exacte, și de ce se simțeau mult mai înclinați spre podoabe rafinate, spre eleganță, decât spre redarea impresiei de fermitate. S-au relevat aici originalitatea și particularitățile arhitecturii cretanilor. Aici, impresia de mișcare pe care o crea compoziția arhitectonică rezulta din importanța dată coloanelor distanțate și decorate cu linii frânte. Folosirea coloanelor se justifica mai mult prin rolul lor în organizarea spațiului decât prin funcționalitatea lor de a susține tavanul sau acoperișul. Sculptura monumentală lipsește aproape total. Suveranii cretani nu sunt imortalizați prin satui, nici în sculptură, nici în pictură, n-a rămas o singură imagine certă a unui rege. Nici zeii nu erau glorificați prin reprezentări sculpturale sau picturale. Nici chiar statuetele aduse ca ofrandă sau depuse alături de corpul defunctului nu reprezentau probabil că niciodată imagini de zei, ci de preoți, de sacerdotese sau de bărbați rugându-se. sculptorului cretan a fost o opera de mici dimensiuni. Opera lui nu în piatră, nici în marmură, piatra în creta nu era rezistență, iar marmura lipsa, ci în fildeș, în bronz, în statuită, în argilă, în faianță. Dar la aceste dimensiuni reduse, cretanii au creat adevărate capodopere. Statueta zeiței șerpilor din Knossos în majorică pictată, sau cea aceleiași zeițe lucrată în fildeș, aflată azi în muzeul din Boston, înaltă de 34 de centimetri. Statuetele în bronz reprezintă în general figuri de bărbați în atitudine de rugăciune. Culma sculpturii cretane însă a fost atins în domeniul basoreliefului, capra sălbatică alăptându-și iedul în majorică colorată, basul de statită din Hagia Triada, reprezentând scene de luptă între pugiliști sau mai ales reliefurile de pe cele două cești de aur din Vafios. Figurând într-una din scene tauri domesticiți, iar într alta capturarea unor tauri sălbatici. Nota 1. După unii autori, opere de artă miceniană, în orice caz opere de inspirație cretană, închei nota. Originalele contribuții au adus cretanii și în alte domenii artistice. În cliptică, imaginile în pietre dure ale sigiliilor de agată, cornalină, ametist și altele, de un excepțional interes atât artistic cât și documentar. Peisajele gravate, animalele, figurile umane, surprinse în cele mai diverse momente, scenele de vânătoare, de jocuri de viață cotidiană. Totul reconstituie un variat complet extrem de dinamic cadru de viață gretană într-o execuție tehnică perfectă. Nota 2. În schimb, scene de război niciodată. Popor de navigator și de artiști, de negustori și eventual de pirați. Cretanii nu erau un popor războinic. Închei nota. În juvaergie și în tehnica incrustației, cretanii erau experți în lucratul aurului și argintului. Mai rar era aurul și deci mai prețuit. Obiecte de rafinată artă sunt cupele de aur și argint, capetele de animale și metale prețioase. Originalitatea juvaergiei cretane constă în combinarea în aceeași piesă a fildeșului metalelor diferite și pietrelor semiprețioase. În domeniul ceramicii, din toate timpurile și din toate țările, produsele cretane sunt dintre cele mai artistice. Roata olarului cu turație lentă era folosită aici încă de la sfârșitul mileniului al treilea, dar vase cu totul remarcabile lucrate cu mână, au apărut în Creta cu aproape 1000 de ani înainte. La data când metalurgiștii cretani îți bronzul topit la 1200 de grade, în cuptoarele ceramiștilor s-au obținut frumoase smalțuri groase cu efecte de colorație și vitrificare. Forme cupe cu, cu în înalte, vase cu gâtul lung sau în formă de femeie sau de pasăre, au fost inspirate ceramiștilor de opere asemănătoare ale turnătorilor în bronz. Adeseori vasele lor au pereți de abia un milimetru grosime. Ca ornament apare foarte frecvent motivul spiralei în nenumărate variante și combinații. Motivele naturiste, uneori stilizate, sunt tratate într-un sens nou. Polipul, care ornează întreaga suprafață exterioară a celebrei cană din gurnia, urmează și valorifică forma vasului. Totodată, sugerează un spațiu imaginar și cu liniile ritmii condulate ale tentaculelor, crează fantastica impresie că polipul a pus stăpânire pe recipient. Dar cea mai valoroasă și originală contribuție artistică cretană a fost în câmpul picturii. Artiștii cretani erau dotați cu un excepțional simț al liniei și al culorii. Culorile fundamentale folosite erau roșul, galbenul, negrul și albastrul. Spre deosebire de desenul sever al egiptenilor condus în linii cât mai drepte, tinzând spre imobilitate și respectând canalele stabilite, desenul artistului cretan, degajat parcă de orice norme stilistice impuse din afară, preferă linia condusă liber, linia curbă, ondulată, sinuasă, care accentuează mai bine senzația de mișcare, de viață. Aceeași vivacitate se regăsește și în coloritul strălucitor și vesel al frescelor. Notă. Tehnica fleşcii a apărut în Creta înainte de 1600 înaintea erei noastre. Închei nota Plante, animale, în special taurul, păsări, pești, totul era redat cu finețe și grație, cu un uimitor dinamism și un pasionat interes pentru natură. Nota 2 Imaginile sunt dispuse totdeauna într-un plan unic, fără nicio încercare de a crea perspectiva, iar peisajul este tratat într-un mod straniu, ca și cum ar fi văzut de sus de la o mare înălțime. Închei nota